«До сьомого коліна без проволоки виріжу твоє кодло!» бо сатанівий Квасюк на порозі витягнув з кобури інкрустованого пістоля. Але за рогиню заступився Безбородько. Не так з любові до країн Сагронова, як з ненависті до начальника поліції, що перехопив його місце. Бесіда була зіпсована. Гості пересварилися, переїлись і незабаром поїхали до міста залишивши в хаті чат чутюну, поту і вихих слів. «О, ти маєш, господар, довгожданий хутірець. Чи не піти хоч зараз до нього, бо завтра можеш запізнитися? І, напевно, пішов би, коли б не побоявся вечора і очей човняра, що скрізь переслідували його. Не знаючи, куди подіти себе, Магазоник поникав подвір'ям, заглянув до простору і клуні, де на току, мов, діти сивіли до рідні снопи жита, що завтра ляжуть під ціпи. Він пальцями торкнувся колосків, знайшов між ними крихітну голівку дикого маку, яка вже розсіяла своє насіння. Той згадав давній святвечір і засмученого батька і почув його незвичні слова. «Чи не загубив син любові до жита?» до червоного маку в ньому. І враз страшні ціпини відворотності забіснувалися над магазинником. Він вчепився обома руками в один, в другий, в третій сніп, наче вони могли повернути йому те, що було навіки втрачено, а далі вискочив з клуні і, забувши замкнути оселю, подався до отця Бориса. Неласткавим поглядом зустрів його старий батюшка, який, повернувшись з малого повечір'я, уткнувся не в святе письмо, а в якусь житейську книгу. Вдихаючи застоєний херувимський ладон, магазинок розгублено став у дверях. Я до вас, панотці. Чого вам, пане старосто? Податки чи оплатки привели? То раніше він був для паноця дитиною, хлопчаком, парубком, семеном, а тепер став паном старостою. Навіть іп відділяє його від людей Прошу вас, преподобний отче, відслужити панахиду Заткнувся Магазаник Панахиду? За кого? Він вже за сина Пом'якшав віск та речове обличчя Та ні, не за сина. За одну людину За човнера «За човняра, якого ти віддав за хутюрець?» Магазаник бив надійно махнув рукою. «Так уже сталося, батюшко. «Не ти носиш коріння, коріння носить тебе!» «А хтось і підтинає коріння людське!» Знову вткнувся старою книжку. Ось вам гроші за маління!» І магазаник поклав на стіл чужі папірці. Забери свої гроші, пане староста. То як же? Забери. Але забери, як заклинання втретє сказав деть Борис. І магазаник мусив забрати їх. А як з панахвідею? Відправлю. Магазаник ще пом'явся біля столу. Ви, батюшко, споневажаєте мене? «І запитай посполюд, хто тепер не споневажає тебе? Діти наші б'ються з Василишком, зі Скорпією, а ти душогубством заробляєш землю. Не вродить вона тобі нічого, окрім лиха». газаника пересохла в розі, пересохли й нутро. І тут наковтався ганьби по саму зав'язку. «Що ви порадите?» Чого ж ти, пане старосто, раніше в мене не питав Ради? А тепер скажу одно. Скільки не старайся, а вчорашній день не повернеш. І вчорашній води не доженеш з усіма збирачами, і навіть з Гітлером не доженеш. Що До вересень мави думав про осінь, бо під старими придорожними липами Гаряче Пашать золоті корони девяти силу, а в дупла лип не всили вітри.